«З медичної?» – замислився слуга. «Він би став оперем? Робленим? Спершу помер би, а потім ожив?» «Ну, це немає нічого спільного з медициною, обурився лікар, якась чортівня. Коли буду йти звідси, подарую вам краплю крові на аналіз. Ви будете дуже здивовані». Як не дивно, але у похмурій пивниці не було холодно. Не знаєте, звідки взялася чавунна буржуйка – в якій горіли дрова, і дим виходив в отвір, ніби справді призначений для пічки. Неподалік біля вогню на купі соломи лежала дитина. Вона дивилась на Олексія Івановича великими, не дитячими і не дорослими очима. Не відсвіти його. Жінка, котра сиділа коло пораненого, мала вигляд, ніби у її володіннях з'явилися небажані гості. «Все добре». Заспокоїв її слуга з Добромеля. «Ніхто вас не потревожить». Від його голосу обличчя жінки зразу пом'якшило. Вона стала схожа на жінку. Принаймні, цього разу у її руках не було пістолета. Пан доктор переживає за свого пацієнта. Хотів переконатися, чи все з ним гаразд. Риси обличчя у жінки ствердли знову. Вона підійшла до дитини, опустилась на коліна, але чомусь не взяла на руки, хоч їй дуже хотілося це зробити. Притулити дитя до грудей, як звичайна мати. «Бідна жінка», – подумав Олексій Іванович, «котра живе за законами війни. Немудро вони чинять. Дитина може стати заручником. Ким ця партизанка пожертвує тоді? Невже ідея, безглузда, як кожна ідея, переможе у ній материнський інстинкт? Йому – Боліче було на неї дивитись. Лікар відвернувся, нахилився над пораненим, що ледь не став ченцем. Молодий і гарний, як усі ті постріляні, поколоті багнетами, що лежали на площі перед Добромельською ратушею, І дивились на них згорблені, сиві чоловіки і жінки, худі, виснажені дівчата і малі діти з тупим виразом обличчя, які крім війни не бачили нічого в житті. Ні, Ількові нічого не бракувало. Пов'язка навіть не просякла кров'ю. Звісно, скільки лишилось у ньому тієї крові. Пульс і серце були нормальні. Він прокидався раз, але нічого не хотів, відповіла жінка, простягаючи над буржуйкою руки. Вона виходжувала поранених, сказав слуга з Добромеля, який стояв у ногах недужого. Лікар чув, що коли смерть стоїть в ногах хворого, то й дужує. Смерть має стояти у ногах, а лікар – у головах. Ким насправді був цей чоловік, що розповідав такі неймовірні речі? Не був схожий на жодного пацієнта цього закладу. Лице його змінилося, набрало зовсім інших рис і нагадало Олексію Івановичу товаришу дитинства Грицька, котрий шаленів за водою – і мрія стати моряком, аби ніколи з неї не А Він утопився у стирі під час літньої повені. Тіла так і не знайшли, тому здавалося, ніби він ніколи не вмирав. «Ходімо», – сказав слуга, – «ми тут не потрібні, нехай відпочивають». Лікар почув, як жінка зачинила за ними двері на защіпку, вони почали підійматися сходами. Добромий, 1302 рік. Муж зовні, дитя всередині. Той, хто називав себе, завжди називатиме слугою з добромаляйшого м'якою дорогою, що звувалась між пагорбами, вів за собою коня і намагався не відставати від своїх подорожніх. Він хотів розповісти їм все про себе. Може, почує від них добру пораду? Йому здавалося, що ті добрі люди поставляться до нього із співчуттям, і порадять, що робити з конем, одежею, які йому нагадували про страхіття останніх днів. Про те, що робити із своєю душею, він ще не думав. Йому вище здавалося, що зараз прокинеться. Не то він був хлопчиком, якому приснилось, ніби він лицар. Не то лицар, якому приснилось, ніби він хлопець-посушник. Присутність цих двох людей заворожувала. Вони не кликали з собою. Та й він спершу не мав наміру до них приєднатися, бо тоді незнайомі люди при зустрічі хапались за зброю, а безружні ховалися. Задля того, щоб у світі з'явилася довіра, люди об'єднувались у цехи, дружини, розбійницькі ватаги і церковні парафії. Обидва подорожні, старші і молодші, взимку наймались рубати ліс, а решту року пасти вівці чи переганяти худобу, і зволощений на в безкидах. Проте не виглядали на простих людей. Були дуже побожні, їхня мова тиха, плавна, зачаровувала. З ними утеклий посушник чувся дуже затишно, навіть почав усміхатись, слухаючи, як ті добрі люди в захоплюються білою піною квітів, ніжно-зеленою травою, співом тахів. Вони поділилися з ним шматком хліба. Благословивши, Якось дивно той хліб, простягнувши над ним руки. Так Ісус благословляв хліб на образі у Лаврівській церкві, а потім старший чоловік, що називався Тимофієм, спитав, «Звідки ти будеш родом лицарю?»